Розділ дев'ятий, в якому починається підготовка до прийому. «Ви ж мені як батько рідний!» «Де ж усе-таки тайфун Маруся?» «Голова на велосипеді!» «Їдуть! Їдуть! Їдуть!» «Як?» – Марусик отетеріло закліпав на журавля. «А так, як усі прокидаються. Очі розплющив, та й усе. «Та ну тебе з твоїм сном!» розсердився Сашко Циган. Не міг ще хвилинку зачекати, не прокидатися. «То що, так ми і не визволили її?» «Ну як це не визволили?» «Мабуть, визволили. Звичайно, визволили». Журавель відчув себе винним. «О, дивіться, хто сюди їде», сказав Марусик. По дорозі швидко наближалася автомашина колгоспівський бобик. Біля гаю бобик звернув з дороги, під'їхав прямо до хлопців і спинився. З переднього сидіння, важко як мішок з картоплею, вивалився бригадир Бобешко. За ним повільно, витягаючи свої довгі ноги з машини, виліз Бобинець. За ними крикчучи, полізли з заднього сидіння їхні жінки тітка Вустя, Бобешкова, і тітка Настя, Бобинцева. Спершу вилізли самі, а потім почали витягати якісь корзини, кошики і клумаки. Бобешко повернувся усім тулубом до хлопців. «Ану киш звідси, комашня!» І зробив ледь помітний лінивий рух рукою. І оцей короткий рух був образливіший для хлопців за будь-що, стільки в ньому було зневаги. Вони вчора це все встановлювали у потіч чола, а тепер їх киш. А чого це ми комашня? закопили в губу Сашко циган. Та бобешко не удостоїв його навіть поглядом. Тітка вустя і тітка Настя виймали вже з корзин посуд тарілки, склянки, ножі, ложки, виделки і розставляли на довжелезному столі, перемовляючись. Ха, а казали, що новий. Такий принциповий, такий чесний. Хм, як кришталь, ага, такий порядний, Ні перед ким не запобігає. А бач, прочув, що дідова онука, і одразу. Прийомчик, Хе, от тобі і кришталь. Ага, тільки чогось не дозволив із ферми нічого брати. Обійдіться, будь ласка, своїми ресурсами. Самі ж їстимете, не хтось? То для початку, не інакше, для враження, щоб показати, бач, який я хазяїн, а мене трохи часу і почне з ферми кабанчиків на прийоми тягти. Куди він дінеця? Бобешко, що мовчки курив біля машини, раптом сердито гримнув на них. Ану цить! Цитьте, дівчата! Не розпускайте язики! Прикусіть! І кинув красномовний погляд на хлопців, які з лавок поставали, але від столу принципово не одійшли. Ви ще не знаєте наших гарбузянських хлопців. То впертий народ, їх так просто не проженеш. Жінки примовкли і ображено підтягли губи.